а за них ми можемо завдавати набатникам дошкульних трат. Це головне. Русь повинна перемолоти на своїх городищах батиєву силу. Хай він і далі сунив вперед, хай падатимуть наші міста, і єнятимуть їхні захисники, але ж настане такий час, коли батиєві сили вичерпаються, і він змушений буде зупинитися або й повернути назад. Я не знаю, де це станеться і коли, та вірю, що так буде». Усі мовчали. Князь говорив сувору правду, від якої ставало моторошно. Чи ж утримається Київ? Чи впаде разом з ними? Тоді смерть. Батегохана не зупинили високі вали Рязані, Володимира, Козельська, Чернігова, Прияслава. «Невже князь думає, що Київ його зупинить? запитав Карпило, молодий багатий купець. «Не знаю». Твердо відповів Данило і в свою чергу кинув у притихлу гридницю зустрічне запитання. А хіба є інший вихід? Га, мовчите? Я іншого не бачу. Отже, Києву готуватись до облоги, так треба розуміти? Так, боярин Дмитро сказав те, що думаю і я. Готуватися до облоги, до оборони. У Києві 50 тисяч люду, кожен четвертий воїн. Та сюди під захист його стін зблизиться ще півстільки ж. Сила наша велика буде. Тут його перебив Дмитро. Княжем, чому ти говориш про нашу силу, а не про свою? Хіба твоя дружина мала і хіба Галицькі та Волинські полки не захищатимуть нашого міста? Ні, не захищатимуть, рішуче відповів Данило і хвилину помовчав, обводячи твердим поглядом ошалешних киян. «Чому? Хіба ти не наш князь?» – вражено глянув на нього Дмитро. «Князь я ваш, але у Києві не залишуся. Найближчим часом хочу поїхати до короля Бели. Може пощастить схилити його до союзу з нами. Після того, пощастить чи не пощастить, я залишуся у Галичі, щоб бути в осередні свого князівства, де матиму змогу черпати сили для себе і для допомоги вам та іншим містам. Київ зараз став вістрем нашого списа, направленого проти поля, супроти нього передусім і вдарить Батий. Чи буде я тут, чи не буду, вигадаю, оборонятиметеся до кінця. А ми по своїх галицьких та волинських городах теж стоятимемо на смерть. Зараз йдеться не про Київ чи Галич, а про всю нашу землю, і я вважаю, що князь має бути там, де принесе більше користі. «Кого ж ти, княже, залишиш замість себе у Києві?» – спитав єпископ. «Потрібен муж вельми хоробрий і досвідчений у військовому ділі». «Такий муж серед вас є», – не задумуючись відповів Данило. Він зі мною був на кальці стояв проти нашого нинішнього ворога лицем до лиця. Не в одному бою відстоював він Київ і честь князів, яким служив». Муж досвідчений і достойний. Хто ж це? Грибниця завмерла. Ані покашлювання, ні сопіння, ні шаргання ногами, здавалося, ніхто навіть не дише. Боярин Дмитро, відповів князь Совору ніби даючи зрозуміти всім, що всякі сумніви у його виборі і не повинні мати місця. Він буде київським тисяцьким і воєводою. Я залишаю його замість себе, і ви повинні слухатися його, як мене самого. Гридниця зітхнула полегшено. Цей вибір ні в кого не викликав заперечення. Дмитра у Києві любили і поважали за щедрість, справедливість і доброту. Та й у військовому ділі, можу, він справді досвідчений. Дмитро підвівся і мовчки вклонився князеві в сіл. Один доможир засовувався на лаві. «Княже, а я? Отже, я?» Данило зрозумів стан його душі. До того ж, він був мудрий і не захотів напередодні великих подій, що грізно, як відчували всі, насувалися на Київ, залишати в місті іскру, з якої заздрість і підлість могли б роздмухати все пожираюче полум'я розбрату. Тому швидко сказав. На випадок смерті чи тяжкого поранення Тисяцького Дмитра ти його заступиш до Мажири. Це теж моя воля. Домажир полегшено зітхнув і без задоволення почав розживити. Він уже відчув смак влади і йому було важко розставатися з нею. Тепер же князь залишав якусь надію. Заступник Тисяцького, а там, дивись, і знову Тисяцький, правда він, мабуть, не розумів до кінця, в який час ця влада приходить до нього. Під кінець Данило знову низько вклонився киянам. «Кланююся вам, бо ви перші грудьми станете проти ворога і сподіваюся зустрітися з вами у ліпші часи. І хочу тоді обняти всіх вас!» На очах багатьох виступили сльози. Тепер кожен розумів таємний смисл княжих поклонів. Данило не тільки вручав їм долю Києва у їхні руки, а й прощався з ними може, назавжди. Розділ четвертий. Княжа гора. Після обіду один з групи не уклалися у комірчині спочивати, а добриня сів на лавку під крислатою грушею і, підставивши обличчя теплому сонцю, задивився на білий голубів, що шугали у високості. Вони нагадували йому калиновий кут, де ось так же шугали і голуби, і горлиці, і чаплі, що гніздилися у Жорнівському лісі за ірпенем. Захотілося додому, у той розкішний і дорогий серце куточок землі, що здавався йому найкращим на світі. Та чому здавався? Він і був найкращий. Розкішні ліси довкола, луги, поля, озера, тиха спокійна річка, а сонця, сонце хоч відбавляється. «Чого ж це треба? Він би й зараз полинув туди». Та Дмитро, їдучи до князя, наказав дочекатися його. Отож, і нудився з самого ранку, не знаючи, куди себе подіти. Тут його увагу привернули молоді бояри Степан та Микола,